Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Kicsőnk Lesz, hogy ha barra fogok hozzá menni, liftosni, megnézni, meg van a bliftesni, mert megnéztem, hogy megvan telephone I knock jó reggelt kívánok már aggódtam lehet? árulja már el mi alapján veszi fel melyik telefonját? ha ez nem egy olyan kérdés ami alapján aztán nem tudom tehát ne legyen nemzetbiztonsági kockázat a válasz másik lehetséges hogy nem kicsi, ideig kicsöngött és aztán hány mobília van? büszke vagyok hogy mind a kettőt tudhatom jó reggelt kívánok! Nem maradunk most a téma nélkül. Azt írja az újság, konkrétan a Fidesz.hu. Gulyás Gergely, az országgyűlés Fideszes alelnöke, aki a frakcióvezetővel együtt folytatott tárgyalásokat a német törvényhozás a Bundestag konzervatív képviselővel hangsúlyozta, és az unió pártok politikusai idézőjel, a helyükön kezelik a német sajtóban Magyarországról megjelenő kritikákat és különösebb hitelt nem adnak ezeknek. Azt kérdem öntől... Én nem vagyok a bundeszták tagja, de vegyük olyan, hogy én a magyar potenciális, virtuális bundeszták tagja vagyok felhívhatom én önt minden nap az ügyben, hogy mi hitelt érdemlő információ, és mit kell a helyén kezelni, és mit hogyan kell a helyén kezelni, vagy sem. Mert néha azt gondolom, hogy én a német bundeszták tagja vagyok, akinek szüksége van Rogán Antalra, de különösen önre. Maradjunk abba, hogy inkább önre, hogy segítsen nekem a dolgokat a helyükön kezelni, mert még képes vagyok nem a helyükön kezelni. És ha azt mondja, hogy ebben van némi e, irónia ebben a mondatban, akkor van de amit mondok, azt teljesen komolyan gondolom. Én nagyon szívesen felhívnám önt minden nap gulyásul, és megkérdezném, hogy ezt most komolyan kell levenni venni, vagy sem. Tehát előre ennek semmi akadéja nincsen, mert tudják, hogy ennek van a számod. ugyanakkor itt azokról a képviselőző van szó, hogy a magyar négyedben lehet a tagjai. Tehát, hogy Magyarországra kapcsolatosan Tájékozottabbak, és információforrás az nyilván nem csak a újság, mert ha az újságból tájékozódnak, akkor azt hinnék, hogy itt háború az országban, és kisebbségekhez tartozó embereknek és utána az utkára menni, jött. Hát, hogyha a helyükön kezelik, az ez, akkor ebben teljesen egyetértünk, mert azt nem. gondolom, hogy a közbiztonság az olyan, hogy haza lehet menni, de az is számtalan dolog van, amit a helyén nagyon nehéz kezelni. E, például, ha az ember tévéműsorokat néz, akkor azt gondolja, hogy a politikával foglalkozó média az például komplette meghűlt elnézést a kivételért. Tehát például abban a tévéműsorban, mert most a Lovas Istvánnak tévéműsora is van, e, amelyben szóba került az, hogy a fellegi által vezetett alapítvány mennyivel támogatta a mekkén által fémjelzett alapítványt Amerikában, abban konkrétan úgy beszéltek a Fideszről, hogy azt én a magam részéről kikértem magamnak, miközben Fidesz elfogultsággal enyhén szóval nem lehet vádolni, de most momentán semmilyen elfogultsággal nem lehet vádolni. Nincs olyan párt, ami közel van hozzám, utoljára a postabong állt közel hozzám. Én csak megköszönhetően, hogy a Fidesz. Jó, ja, de tényleg elképesztő volt, tehát, hogy Tudjé László arról beszélt, hogy azzal a fejjel, ami van Kovács Zoltánnak nem lehetne megjelenni. Tehát én azt gondolom, tudja, Gulyás úr, hogy nincs az a pénz, és nincs az a politikai haszon, aminek következtében én elmennék az ECHO televízióba, ahol így beszélnek, és ahol nem kérnek elnézést. Ahol az ott lévő volt egy közgazdászának, nem tudom mi a neve, de Lovas Istvánnak megserezdült az arc. Nagyon rosszul hallottam az utolsó mondatot, de azt tudom. Azt mondtam, Lovas Istvánnak megserezdült az arca. A magyar közérházban a lényegű durvaságok mindennaposak, tehát ne tegyünk úgy, mintha ez az Eko TV egy műsorát, amit én nem ismerek, nem is tudtam róla jelezni, csak ez jellemzi az internetes újságírást jellemzi a... Jó, de attól egy, egyrészt nem tudom, hogy jellemzi -e, sokszor előfordul, de maradjunk abban, hogyha én egyszer önt baromira megsérteném, és nem kérnék elnézést, lehet, hogy elnézéskéréssel együtt nem fordulna elő itt, mert az embernek van valamiféle uh, tartása. Természetesen van olyan. Ne, ez a tartás, ez tökéletesen hiányzik van Tehát Én például ma azért nem beszélgetek uh, Uh, Führ Anikóval, mert Führ Anikóval azért beszéltem volna, mert elmaradt, azt hittem, a Balikó Tamás által rendezett és egyik főszerepet ő játszotta volna a darab, mert Balikó Tamás fogta magát, és utána ment anyukámnak, pedig csak 57 éves volt. És aztán egy nagyon rövid beszélgetés után uh, azt kérdezte tőlem Führ Anikó, hogy mennyi ideig akarom csúcsálni ezt a témát. Neki dölt egyébként, hogy a darabot megtartják, mert valaki pótolni fogja, miközben pótolhatatlan mindenki ön. Balikóta más az anyám és én, tehát be fogják mutatni a darabot. Ősz mennyit akarom csúcsálni ezt a témát, és azt mondtam a Füle Anikónak, hogy nézze, ha ő így él ezzel a kifejezéssel, én egyáltalán nem akarok önnel beszélgetni, lerögtem a telefon, és soha büdös életben nem fogok vele beszélgetni. Én azt gondolom, hogy az a, az a közéleti beszédmotor, ami kialakult, és ami a parlamentben épp úgy létezik, mint a televízióban, és engem baromira nem érdekel, hogy hogyan beszélnek az emberek közben a büfében, az tarthatatlan, türhetetlen. És Orbán Viktor szabaival élve, nem a jobbiknak, de mindenkinek ki kéne osztani egy tasnit. Én értek, hogy a magyar közéleti biták a borzalmas, a az a durvaság, ami szinte divatos vált a közéletben, az elfogadhatatlan. De azért én hozzátszom, hogy ebben nem értem úgy, hogy 50-50 százalék mindkét oldalnak. De nem mindegy, hogy 50-50 százalék, -50 most ezt feltesszük egy mérlegre? Nem, csak, csak hogyha ha rögzítjük azt, hogy ez elfogadhatatlan, akkor rösszítsük azt is, hogy itt ebben egyébként nem politikus, de újságírót is. De könyörgöm, én nem, én nem tettem kivételt. Ebből a abban, abban ezt kifejezetten, nem mondom, de hetszerek értem, olyan, aki a közéletben szerepet ne mehezte egyetán egyáltalán, az újságírással, a ezt De ez tűrhetetlen, az embernek van egy tartása, ahol azt mondja, hogy ezt a hangot kikére magamnak, és nem arról van szó, mint amit általában szoktak mondani hogy politikusok, hogy szeretném ezt a mondatot végigmondani, mert itt nem arról van szó, hogy a riporter hosszú ideig beszél vagy rövid ideig, hanem hogy olyan módon fejezi ki magát, ráadásul nem egy témában teljesen tájékozatlanul, ami tűrhetetlen, ami egyértelműen azzal kell, hogy járjon, függetlenül attól, hogy az politikai haszonnal jár-e vagy kárral, ahogy annak idején Pokorni Zoltán és kiment az ATV stúdiójából. Ja, egyetem ezért. van olyan szintű ö, sértés és nézőséget nem kell viselni. Engem lesz, hogy ilyeneket lássak attól, hogy, ettől, hogy ilyeneket lássak megúvasz, hogy nem nézek tévét. Én ezt értem, de azt értem meg, hogy itt némi technikai fennforgás volt ma, és 8 perccel később, ö, tehát elkezdődött az adás, és olyan volt, hogy nem lenne adás. És nagyjából 8 perc hasznos idő telt el, amire betelefonált egy hölgy, és vele egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam, és a vele való beszélgetés után mondtam, hogy én a hallgatókkal nem akarok beszélgetni, nem sértöttem meg. De hogy 8 percen keresztül nekik nem tűnt föl, miközben ebben a rádióban mindig van valami. De ezzel együtt az emberben van egy aggodalom nekem volt, egy barátnőm, aki annak idején, ha mentőt hallott, mindig felhívta a szüleit, mert attól félt, hogy esetleg abban a mentőben pont az ő szülei vannak. Ha nyolc percet kibírtak anélkül, hogy megkérdezzék, hogy itt mi van, akkor én köszönöm szépen nem akarok velük beszélni, és ez csak annak apropóján mondom. Hogy kíváncsi vagyok arra, hogy bárki az ön pattársai közül felhívte az EHO televízió vezetését, hogy amíg Kovács Zoltáról ezen a módon beszélnek, addig köszönik szépen ebbe a műsorba és más műsorban nem mennek el. És erre nem az a válasz, hogy ilyennek a tévémisorok, erre nem az a válasz, hogy ő nem néz tévét, bármikor felhívnék bármilyen tévét, vagy bárkit, vagy önnek azt mondanám, bár az a feljelentés kategóriája inkább a tévét hívnám fel, hogyha őről hasonló módon beszélnének, vagy írnának. Ezt valahogy vissza kell szorítani abban a normális mederben, amely normális mederrel lassan emberek már nem is emlékeznek. Hát egyrészt, eh, kihetemben a normálitás melletti kiállását eh, én tényleg értékelem, és, és jólnak is tartom. Azt én hozzás szeretném ebben az esetben, és nem akarok itt hosszasán, egyébként nem személyes, tehát nem az én személyen érintő ők, sérül hanem önmagában a durvaságokat, amiket még csak én az elmúlt hónapokban megjegyeztem felemlíteni, de azért akkor jó néhány, tudjuk internetos módonkot is elszövethetnénk tőle a házé, itt pont úgy biztos. Jó, de legutóbb beszéltem Navrac és Tiborral hosszú idő után, aki azért most kiolvat állapotában, már hogy a mélyhűtőből kiveszik, meg nagyon régen beszéltünk nagy nyilvánosság előtt, ott van benne az a fajta sértettség, amit elsősorban egyébként a baloldali sajtótól kapott a megválasztása kapcsán, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Nem az a természet, Ha van valakivel szebb egy kritikát fogalmaznak meg, az oké. Okay. De amikor, amikor szinte drukkolnak azért, hogy ezt a patákot ne válasszák meg, mert azzal a fidesz rúgnak egyet, akkor az valami olyan elképesztő e, diszonancia, már elnézést a pacák szó használatáért, amit, amit hát én jóformán mindenkitől elhatárolódom, így aztán vagyok ebben a kis rádióban, de nem érzem magam rosszul, köszönöm szépen. És azt akarom önnek mondani, hogy amikor annak idején nekem az első nagy botrányom volt, akkor a TGM, vagy nem tudom, már hanyadik, akkor a TGM felhívott, és azt mondta, hogy köszönt engem a klubban. Na most, Gulyás úr, az, hogy politikusokat, újságírókat, a társadalommal szereplőket alapvetően azt tartsa össze, hogy mindegyiknek megvan már az a sérelme, ami alapján ő épnek is egészséges lelkűnek nem tekinthető, én ebből köszönöm szépen, nem kérek, mert ott voltak a szüleink, akik sérelmi politikából élték el, és kefélték el az életüket, nem kéne az összes korosztálynak sérelmi politikálás alapján elkefélni az életét. Két értek, magyar sajtunk. Igen, de ez nem csak a sajtóban van, ez nyílcíneleg ez nyilvánulásokban is van. Csígy, nem viszont sem, de azért én ebben jelentős részét meg hogyha nem olvas híreket, uh, szerintem számogat, tehát bísérből tájékozódunk, mert a napi hírekről kapunk egy tájékoztatót, aztán azért ez nem túl szükség. szüksége Igen, de ne felejtsel, hogyha orvos lenne, akkor azért önmagában uh, különböző korlapokból nem tájékozódhatna, meg kéne nézni azt a fránya beteget is. Én aztán is akkor azt kérdezem öntől, hogy mennyire kell komolyan venni ezt a drogtesztet, amely örre van kiszignálva újságírók és politikusok vonatkozásában tekintetében részére. Egy kicsit úgy beszélni a telefonban, hogy érteni is lehessen. Most, most jobb. Most jobb? Igen, tehát ezt mondom, hogy ha iranizálni szeretnék, akkor mondom, hogy addig, amíg ez nem történik, meg addig végtelen igazságokat számíthatok a sajtó de ugye fogjuk, hogy ez volt a kérdés, hogy ennek az alkotmányosságáról és megvalósíthatóságáról én azután az igazság szerintem minden nagyon hamar közös álláspontból és ez a közös álláspont, ez nagyjából mi lesz, ez kitalálható? Mert ha gyorsan el fognak oda jutni, az azt jelenti, hogy önnek már ezzel kapcsolatban van egy elképzelése, miközben Momentán még nem miniszter. Hát, igen, nem is pályázom erre, de elég jól is panám, terület, és, és nekem is egy véleményem, és nem viszont, hogy a kettő egy nászlótára most ne hogy egy zárat, egy kulcsot kéne kérnem, hogy elmondja, hogy mi a véleménye, mert nagyjából úgy beszélgettünk, mint hogy én udvarolnék, és le akarnám szedni örről a ruhát, ő meg azt mondja, hogy fiala, ne nem akarok magával lefeküdni. Könyörgöm, árulja már el, hogy mi a véleménye. és is És azt a megoldást választott, hogy úgy beszél a telefonjában, hogy ember nem érti? Hát, tehát még egyszer mondom, Magyarország és a Magyarország Ürés csak és kizárólag olyan jó szabályt fogadhat be, ami összhangban van az alkotmányjal és nemzetközi jogi És ez a javaslat ez összhangban van? Ezért azért a kérdés, hogy a frakciót én előtt előtt a frakciót fogom tájékoztatni, és utána a nyilvánosságot nem. Én mondtam az embereknek itt, akik engem hallgatnak, hogy beszéltem, vagy SMS-t váltottunk, de annak a tartalmát azt nem osztottam meg velük, úgyhogy annak a tartalmát most se fogom önt velük megosztani. Ezzel is egyrészt a lojalitásomat fejezem ki ön iránt, beleértve hogy az ember diszkrét. Azért ennél egy fokkal lehetett volna szó szájtjára, de ha már itt tartunk, akkor azt kérdezem öntől, hogy a felnőttek vonatkozásában tekintetében részére alkotmányügyi meg, eh, eh, megnyil, tehát hogy annak mennyire felel meg, és mennyire felel meg a 12 vagy 14, 20, 18 vagy 12, 16 évesek. Ez két külön kategória, mert azt hogy meg fogja beszélni Trocsányi Lászlóval az újságírókat illető részt és a politikusokat illető részt, az csak a dolog egyik fele. De mi a helyzet a gyerekekkel? A gyerekek miatt, más pályázat, tehát két de ott is esetleg akkor valósítható meg az ötlet, lett, hogyha azokat ebben formában bárki indokodnak tartja, és én most kisztárlag csak a jogidézre beszélek, hogyha a gyermek és a szülő külös történik, tehát az ő kezdeményezésükkel az eredményról kizárólag csak az érintettek, szeretnek az a szülő és a gyermek, ennek mutatói következményei nem lehetnek, az is fogja is, hogy más, Tehát, ezek feltételek nem és minden az őként történik, akkor ha nem nincs az hiszen akkor én szerintem semmi... Akkor nincs akadálya, de akkor ezt a drogtesztet akár a család is elvégezheti. Vonnegut mondja a macska bölcsőben, hogyha meg akarod érteni a nagybömböt, hámozd meg egy léggömböt, akkor ez nagyjából a léggömbhámozás. Nem fogom megkérdezni Öntől, hogy ez a habony műveknek... -e most jutott az eszembe, hogy nem fog tudni 8 óra után hazamenni, mert a horngáborsz kell felhívnom. Uh, hogy, uh, hogy ez a haboi művek neki a terméke, mert, mert erre úgyse fog válaszolni, mert ez egy taktikai kérdés. Én azonban azt mondom, hogy ha a gyerekek esetében ez ilyen összetett, nagy valószínűséggel az a mondataiból kitalálható, hogy a felnőttekre, az újságírókra és a politikusokra is mennyire bonyolult, akkor ezzel nem kéne szórakoztatni a népet, és nem kéne aztán a német Bundestag tagjait e, tájékoztatni, hogy az ő gondolataik egyébként e tekintetben vonatkozásában részére a helyükön legyenek. Én Mit tud erre mondani? Azt tudja mondani, hogy ön egy parlamenti halelnök. Ön ma fémjelzi a hatalmat, akár akarja, akár nem. Amikor ezek megtörténnek, és jön egy fiala nevezettő akárki, és ezeket itt felrólja önnek, akkor azt mondja, hogy de fiala, miért szórakoztat engem? Amire azt tudom önnek mondani, hogy drága gulyás úr, nem szórakoztatnám ezzel, hogyha az ön pártja nem szórakoztatna engem ezzel. Annyi fontos dolog van, Értem, tudja? Értem ez Mondom én Értem jó, hát hogyha érted, akkor miket te már legalább értjük egymást. Csak az a kérdés, hogy nekem be kéne lépnem a Fideszbe ahhoz, hogy ezeket a témákat ne kelljen megbeszélni, mert nem is lenne. Egyébként lassan be fogok lépni, tehát olyan leszek, mint az MSZMP, amit belülről kell megreformálni. Nem, szóval ezért. hogy egy demokatikus toppárt, tehát nem ennyi éves mert helyeket nem Hány ajánló kell? Kettő. Ő lenne az egyik? Nincségű, ügyövő, ügyövő, ügyövő, ügyövő, ügyövő, ügyövő. Tényleg úgy beszél a telefonban, hogy alig lehet érteni? Mondom, hogyha ön úgy érzi, hogy belép a Fideszbe, akkor természetesen. Jó, rendben van, akkor most már csak az a kérdés, hogy ki legyen a másik. Tehát lehet, hogy a másik a navracs is lesz, vagy a papcsák, még nem tudom. Azt kérdezem öntől, hogy értenem kéne-e azt, hogy miért mondta azt a miniszterelnök, a navelnökének, hogyha nem perli be az ügyvivőt akkor ő meneszti. Ez egy ez, ez, ez, ez mennyiben a, a kormányzati struktúra és a kormányzati tevékenységnek része, hozzátéve hogy az az új novum, hogy Nyakó István fogalmazna, aminek kapcsán ezt a miniszterelnök úr mondta, ez egy heti válaszban megjelent mondat, aminek a jelentőségét ekkorára felturbózni talán érdemes, talán nem, de ön talán segít nekem. Aztán önnek elég világosan a hang is, hogy az álláspontját, hogy ezt a vitát, a elég hosszú ideje tart, lehet lezárni, hogyha jogi talapzaton teszünk igazságot. Ennek több már is van, az egyik egy vízumeljárás, a másik pedig az, hogy egy szegénységjogi jogi nyújt be a magának. Ön -e. többinak az a nehézsége, ott, uh, hundani, tehát, hogy ott gyakran ennek nincsen inmunitása, tehát hogyha ez nem mond le, illetve egész pontosan a külügyminiszter nem mondtasíti, akkor ez a peres eljárás nem fog tudni megindulni. Ha ne, ez a peres eljárás nem tud létrejönni, és lesz végre egy nagy követ. Most egy producer nem producer ez most ebből a szempontból közömbös. Akkor el lehet azt képzelni, miközben ön momentán nem külügyminiszter. Se nem igazságügyminiszter, se nem hogy ezt a beszédes nevű embert, ahogy ezt sok helyen mondják, kiutasítják az országból? Én azt tudom csak mondani, hogy a magyar-hányi kapcsolatot még helyzetesen mutatóki ezt indokolta. Egyébként pedig önmagában az a tény, hogy egy túl nagy követ érkezik Budapestre, a formában nem érünk ki az ízlőnek a megbizetását. Tehát az érintben nem őre foglalkozott, hogy a nesfő tag, de ő ugyanúgy bemered az a nesfőt értesnek és a karosztatnak mondta, hogy akkor is az volt, amikor a télőző nesfőt szóval tudja kestem. Hát, ha nehetem valaki egyébként majd ezt az interjút le akarná írni, mert azt mondta, hogy a gulyás mondott egy-két érdekes dolgot, amikor éppen nem a fiala beszélt, akkor szerintem majd nagyon rá fog tapadni a ha nem tudom, milyen van a rádiónak, vagy a telefonnak, mert tényleg a mai hangviszonyok a telefonjával, azok nagyjából a katasztrofális környékén vannak. E, azt árulja el nekem, hogy miközben a helyére lehetett rakni a Bundestagban azt, amit e, a magyar sajtó megjelenít, ön segített abban, hogy a Mekin... Ja. Német, Német sejtő, Német sejtő. Igen, igen, igen a hogy, hogy akkor tegyük helyre a megként is. Egyáltalán Magyarország olyan helylet a világban, ahol mindenkit a helyére tesznek, szóval szerintem növekedni fog a turizmus, eddig is növekedett, de most aztán végképpen növekedni fog, mert ha valakinek gondja van, itt a helyére teszik. Mit csináljunk ezzel a John Mackint-nel? Kicsit fordít -e a történteket, tehát van egy nemzetközi versenyáról hogy itt ugye a legnagyobb hagyugságot az országról, E olyan politikai politikai. tudunk hogy ki nem tud engedni, de viszont nem tudni, hogy ki tudja, hogy ki dolgozott, hogy megkéne az hogy a dolgozott. a hogy megoldják, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. Tudom, hogy megoldják. hogy megoldják. Tudom, hogy Uh, az, hogy uh, ahogy ezt szokták gondolni, bár én ki nem állhatom, ezen a sajtó jobb és bal oldala ennyit tudott rugózni, azt mindegy tudja be? Fugalmuk sincs a dolgok jelentőségéről? Hát egy éjszegy, ha én erre viszont én meg, akkor egy betrágyan már hogy megpróbálom, meg tudok figyelni a szemületet. Tehát a magyar elmondjáknek, és a magyar um baloldali sajtó jelentős részének is és, a jelentős része is olyan gyűlöltetén az önményi kormányos munkájának iránt, de ami annak a lehetőségét is kizárja, hogy egyetlen másodperc egyik az mondatot leírjanak, hogyha a nőszerelnök ütélyével Valójában, ha egy mondattal kéne mondani cserébe, én is röviden kérdezem, hogy meg kéne indokolni politikailag, vagy ideológiailag, a vasárnapi zárvatartást, akkor az az egy mondat mi lenne? Nem lehet, kíváncsi vagyok a véleményére. Ott volt Varga Mihály, aki engem egyáltalán nem bírt visszahívni. Töröcske Istvánnak enélkül kellett lemondania, bár ott Rogán Antal mondott egy olyat, ami az arczpirításra, tehát ott nem kéne púdert használni, vagy pirosítót. Tehát én azt gondolom, hogy kozmetikai szalomba bármikor lehetne Rogán Antalt. Tehát én például azt gondolom, hogy a miniszterelnök úrral kapcsolatban lehetséges, hogy sokszor eh, írnak olyat, ami ami nem igaz, bár azt gondolom, hogy az ő sajtóval való együttműködése vagy együtt nem működése sokban elősegíti ezeket, hiszen hogyha egy kicsit kitárulkozóbb lenne, és többet beszélne a sajtóképviselőivel, nem különbséget tenne téve oldalak között, akkor ez másképpen lenne. Rogán Antalra ez ugyanígy áll, belétve azokat a mondatait, amelyeket nem gondolnám, hogy önnek kell helyre tenni, de én evel nem, nem beszélnék hosszabban. Szóval azt kérdezem, hogy akkor evel mit kezdjünk, mert ugye Varga Mihály szegény először, úgy tűnt, mint aki nem áll a vasárnap biztárva pártján, aztán valahogy meggyőzték az ellenkezőjéről. Szerintem valam, nem. Témélem, jó a legném. Ön hol tartózkodik? <gül> Budapest belvárosában. Tehát, é, értem, de nem egy bunkerben. Nem, nem. És nem is pincébe lakik. Emeleten ö, ö, Hát most engem nem Én hallom önt, úgy, ahogy hallom igen. Azt Szerintem úgy, hogy, hogy itt most sem is szim van, nem személyes szimpátiáról van szó, hogy önnek, legalább annak a miniszterelnöknek szimpatikusan. És ha a miniszterelnököt azt állítja valaki, hogy nem fasiszta, akkor valakiben külföldről ráadásul, és az nyilvánosságot, vagy az újságokban, akkor, hogyha valakiben minimális korrektség és de ebben nem fogunk vitatkozni, ebben őnek tökéletesen igaza van. Köszönhetett volna, akkor elmondja, hogy nem szimpatikus nekem nem a Kajdugálom-tel, vagy magyarosszíroményelem, vagy ilyennek olyan között, de hogy ez az állítás ezzel nem lehet vitázni. Ezzel én se gondolom, hogy vitázni kellene. Én csak annyit ennyit eljutottam, amikor igazsárnapi jutott a testigeti, mivel ott Pancsugálonta egyébként elmondta egyébként, milyen ervek szólnak emellett, E, Itt mindenki voltok olyan közelítve, hogy nyilván a munkavállalóknál ez egy látható választási lehetőség, e, nagy multitáról, hogy a vegyi verseny, a vegyi verseny, mert hogyha elosztják, akkor nem tud más tenni, legalábbis nem ajánlott. Tehát ilyen emben, az egy ilyen mondatokat sok sokszorok számára biztosítani a websajt formájában, ami addig nem volt meg, és azon kívül de amikor ezt a pozitív hatást, vagyis az egyes boltokkal, de nem csak egyetlen a piacot, és egyéb díjainak esetén, ezeket a még egy kérdésem volna, és aztán majd azt kérdezték azt a rujál nekem, bár nem biztos, hogy jön neki, meg kell adnia, de önnek van vonalas telefonszáma és ilyen hagyományos régi szocializmus lelmekeztető? Nincsen. Nincs. Sejtettem. Mert tényleg a mai beszélgetésünknek a, a hangminősége, az, az, arra, arra szavak nincsenek. lehet Reménykedem, hogy a tartalma az jobb, mint a, a hangminősége volt. Az utolsó kérdésem az az volna, hogy Töröcske István lemondott, hogy most a lemondását elfogadják, e vagy sem, az majd ki fog derülni. De azt kérdezem öntől, hogy amikor Rogán Antal egy újságírói kérdésre azt válaszolja, hogy az államadóság kezelő központ vezetőjeként ő az államadóság kezelésében nagyon pozitívan járt el, ezért nem látja annak az okát, hogy ő arról lemondjon. az egy másik kérdés, és ezt nem egyeztette Töröcske Istvánnal, aki fél órával később lemondott, de az iránt érdeklődöm, hogy egy olyan bank, amelyben 49%-os állami tulajdon van, és amely ezek szerint 49%-ban ki tudja elszállt. Most már azt követően, hogy Töröcske István lemondott, és én bízom az Obában, nagyobb mértékben, mint Rogán Antalnak a szabai hihetőségében, Komolyan mondom, Rogán Antal äh, cinizmustalanítani kéne. Tehát az a cinizmus, ami őt eltöltötte, az nagyjából ugyanaz a terület, mint amivel kapcsolatban Pokorni Zoltán az urizálást mondta, és itt a tévedés minimális kockázatával beszélek. Uh, de nem szeretném, ha összehozna Rogán Antala. a Rogán antal és minden a felét lehet érteni, amit volt. Azt kérdezem, hogy vajon egy 49%-os állami tulajdonú banknál, hogyha az nem csődbe megy, de minden esetre a licencét visszavonják, nem gondolja-e azt, hogy valamiféle jogi eljárás kell kezdeményezni annak a vezetéséhez nem tartozó, ugyanakkor vagyonilag mégis jelenlévő hajdan volt, vagy még jelenleg regnáló álkovezér vezérelem? Miután azt nem ismerem, hogy ennek a csődnek mi volt az oka, Ugye természetesen azt ki kell vizsgálni, és hogyha valaki jogi felelőssége áll fel, akár polgárjogi, akár minket jogi, akkor azt gondolom, hogy tenni se azonnal meg kell Nagyon szépen köszönöm, valamit majd csinálunk legközelebb a telefon vadallal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. És most... Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Kommunikációs misunderstanding volt Tóth István és is közöttem, így aztán eljött, ő lett a Kejfej Jancsi első élő vendége, aki meglátogatta ezt a vadregényes helyen lévő stúdiót szerintem maradandó élményeket fogunk neki okozni, de a beszélgetés és beletart valamint, hogy túl fog élni le is fölfelé a lépcsőt. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, jó reggelt és örülök neki, hogy itt lehetek. Á, mi az ZOBA? A ZOBA egy szakmai műnyelven, egy sui generis intézmény, egy független intézmény, amelynek egyetlen feladata van, az, hogyha bezárnak egy bankot, becsődül egy hitelintézet, akkor kártalanítsa a betéteseket. A ZOBA szervezetileg hova tartozik? Szervezetileg egy furcsa intézmény, hiszen nem az állami része, de nem is a versenyszféra része, hogy bonyolítsam a dolgot. Alapformában működünk, ugye a sui generis jogi műszó erre szolgál, de például a cégbíróságon nem rendelkezünk, amikor szerződést kötünk, és a partnereknek a jogászai kérik tőlünk a cégbírósági bejegyzési számokat, olyannal nem rendelkezünk. Az obáti törvény hozta a létre, és általában erre a törvényre szoktunk hivatkozni, mint alapító kiratra. Felügyeletileg ki a főleg? Felügyeletileg az országgyűléshez tartozunk, illetve időszakos közönként pedig az ÁS bennünket. Amikor szervezetileg az államadóságkezelőközponthoz közelít cégnek, vagy azon kebelén belül működő cégnek ö, ö, nevezik, akkor ez egy tévedés? Alapvetően egy tévedés, hiszen ebben a kontextusban az államadóságkezelőközpont, ami alvállalkozónk. Alvállalkozó, azt mondanak abban az értelmében, hogy? Hogy az oba vagyonát, az oba kártalanításra szolgáló vagyonát az AKK kezeli. Ó, igen. igen. Korábban piaci szereplők kezelték, de alapvetően gazdasági döntés értelmében. Nem de az oba pénzét, igen, tehát az oba pénzét az államadóság központ kezeli. Vagyon kezelő kezeli, így van. <kül> akkor majd a beszélgetésünk végén nem fogjuk tudni elkerülni azt a kérdést, hogy az vajon pikáns, és akkor nagyon elegánsan fogalmaztam, hogy az országos betízbiztosítási alap pénzét egy olyan szervezet kezeli, amely szervezet főnöke olyan bankokban és hitelszövetkezetekben tulajdonos, amelyek úgy mennek csődbe, hogy ottani ügyfeleket az Obának kell tifizetni. Azt a tényt, hogy a bezárt hitelintézeteket kivezet, illetve kitulajdonolja, mi szempontunkból nem vizsgáljuk meg. Nem a szempontjából nem is, de ha az ember madártávlatból nézi, csak egy kicsit fejebb, akkor azért az már aggályos, miközben nem fogom önt olyan helyzetbe hozni, hogy illojális legyen azon a szervezettel, amelynek része. Mikor jött létre az OBA? 1993-ban gyakorlatilag az, az, az első volt. Az első kormány idején talán az egyetlen olyan törvény volt az OBA törvény, amit szavazat nélkül fogadtak. El. Magát az obát t mi hozta létre? Egy törvény. Azt én értem, de a törvény minek érdekében született? Egy ö, olyan szituáció. Ez egy jó harmonizációs. Nem, a, alapvetően a, a piaszgazdaságra történő áttérés. Ö, indukálta, gyakorlatilag megszűnt Magyarországon az állami garancia rendszer a betétekre vonatkozó és egy piacgazdasági betétbiztosítót hoztak létre, ez lett az oba. A szabályokat ki hogyan alapította meg? Ö, gyakorlatilag amikor bekövetkezett 1992-ben, ha jól emlékszem, az ibül bank esete, uh -huh. abból tanult Ahogy ezt mondanák a politikusok, az volt az első precedens. Így van, abból tanult egyet az ország és vélhetően a jogalkotók ennek tanúságaként hozták létre a szervezetet, hogy legyen egy olyan szervezet, amely legalább akkor így volt a, a szabály, hogy a kisbetéteseket megóvi az ilyen típusú válságézetet. A kisbetétesek, az mit jelent? Az oba maximális kártalanítási összege akkor egy millió forint volt. Ez mi s... alapján? Akkor... Mióta van ott? Én gyakorlatilag négy éve. Ö, akkor ez egy... 93-hoz képest új fiú. Így van, 93-an érettségiztem. Akkor egy millió forint volt ez a... És aztán meg agrármérnök lett, hogy elmondta. Tehát nem, nem, nem nyíl egyenesen vezetett ide az útja. Így van, sok tapasztalatot hoztam magammal. Egy millió forint volt az az összeg, akkor nagyon sokáig szolgált az az összeg, hiszen jóval alacsonyabb volt az mi átlagos megkapályítás. Nem tudom megmondani. Most mi alapján 100 ezer euró? Ez viszont Európai Uniós előírás már. Gyakorlatilag a 2008-as válság óta ez, ez a ez azért nagyon érdekes, mert miközben ugye Joggal panaszkodnak amiatt ö, emberek, hogy ö, ö, nyugati munka, de keleti bér, ezek szerint ez a platform ez mindenhol ennyi. Ez az Európai Unióban a kötelező mindenhol ennyi. Így Mert van. ugye a 100 ezer eurót, ha vesszük, akkor az Magyarországon megtakarításként az átlag polgár számára aki nem létezik, egy hatalmas összeg ez annál is inkább hatalmasabb, mivel a statisztikánk szerint az átlagos betét méret 1,2 millió forint. Én sose tagadtam, és ön előtt se tagadom, hogy egy olyan ember beszél önnel, aki a Szétségi Banknak ügyfele, és most is az obára számít, konkrétan örre és mindenkire, aki egyébként ebben a cégben van. És azt is meg kell, hogy mondjam, hogy valójában az obában való bizalmam, szintisztán megegyezik az államba vezet bizalmammal független attól, hogy én egyébként egy milyen ellenzéki műsort vezetek. Tehát ez is mutatja azt, hogy a mindenkori államhoz alapvetően lojális vagyok, megbízom benne, egyébként nem élnék itt. Erre azt tudom mondani, hogy bármilyen színű kormány volt ebben az országban, az oba ellátta a feladatát. Nekünk is az az érdekünk, hogy minél gyorsabban ellássuk a feladatunkat. Jelenleg 20 munkanap az az időszak, amelyre a kell mindenkit, tehát nem megkezdeni, hanem befejezni kell. Az elmúlt időszak azonban bemizonyított, hogy... Jó, azért egy nagyon hektikus életük volt, mert azért hosszú ideig voltak relatíve dologtalanok. Volt egy tíz éves időszak. És mit csinálnak ti? De mit csinálnak fél, ha nem a Mit csinál az oba, ha minden rendben van? Ezt úgy tudom elmondani, hogy mit csinál, mi, mi csinál a tűzoltó, ha nincsen tűz. Tüzet vizionál, tüzet csinál magának, nem, nem, nem, legalább házomban, nem, nem A tűzoltóról pontosan meg tudom mondani, a tűzoltó bemegy a tűzoltóságra, és ultizik addig, amíg nem mondják neki azt, hogy tűz van. A de, vagyok, de nem tudok ultizni. Én ezt értem, én sem tudok, de láttam már a tűzoltóságot belőle, hogy mit csinál egy alap, és ott hány ember? 8. 8 szemény. Mi csinált 10 éven keresztül, amik hála jó Istennek nincs a, a, a szervezet és működési szabályzatunkban leírt probléma alapján dolgok, akkor mit csináltak? Egyrészt vannak rutin feladataink, az a rutin feladat azt jelenti, hogy el, elmegyünk bankokba, és megnézzük az adatbázisokat. Ugyanis Á. ahhoz, hogy önt például ártanítani tudjuk nagyon gyorsan, ahhoz nem az kell, hogy elsősorban az obának pénz legyen, azt tudunk teremteni, viszont ha nem tudjuk megállapítani, hogy kinek mennyi jár forintra pontosan nagyon gyorsan, akkor nem lesz gyorsan De Az adatbázis az ebből a szempontból most mit jelent? Az azt jelenti, hogy például rögzítve van az ön teljes beazonosító ö, információja az adatbázisban, tehát az adott kereskedelmi bankban, vagy sincs, hogy ezek marszek. Na ez mi alapján tudja ellenőrizni, nemkor egyébként is, meg a másik oldal, aki egyébként azt mondaná, hogy én ott ügyfél vagyok. Hát mi oda megyünk, és megnézzük a bankoknak az adatbázisát, hogy megfelel -e ennek, megnézzük azokat a rekordokat. De ebből a szempontból önök egy felügyeletiszt, vagy de mit mond a bank, amikor önök bejelentkeznek, miközben náluk ilyen probléma nincs. Volt időszak, amikor az oba ellátta mint egy kvázi de nem, azonban nem hatóság, ugyanak a Nemzeti Bankkal együttműködve ezt a típusú feladatot közösen végezzük, illetve mi segítünk a nem, jelenleg a Nemzeti Banknak, korábban a szávnak annak érdekében, hogy ezt az oldalt is akkurátusan tudja vizsgálni, hogy ez miért fontos, azért fontos, mert a válság kapcsán is mindig a másik oldalát nézik a bankoknak, a hiteloldalát, hogy ott minden rendben legyen. Én egy aszociatív pali vagyok, mindenről mindenféle eszembe jött, meghalt anyukám, nagyjából most már öt hete, és hát úgy lassan intézem a hagyatéki történetet és a 13. keretben lakott anyám, ahol ön is lakik, legyen hosszú életű, mekkora családja? a családja van? Feleségemmel élünk. Gyerek még nincs? Tehát akkor önöknek egyelőre 120 évig, és aztán, hogyha gyarapodnak, akkor, akkor nekik, vagy a Amen. szüleikkel együtt. Édesanyám megtért az apámhoz, és egy hihetetlen udvarias, és nagyon készséges hagyaték, mindenki az volt eddig, tehát egy rossz szava nem lehet, ugye különböző helyrajzi számokat kellett mondani, anyámnak összesen két ingatlana volt, ezeket beszereztem, és pillanatok alatt. De Drádesnak a tehát ez az adatbázis, amiről ön beszélt, ott, amikor ő be ezeket bepötyökte a gépbe, tökéletesen működött. Ez csak innen jutott eszembe. Az az adatbázis, ami ma Magyarországon a bankoknak az ügyfelekre nézve van, arról ön most anélkül, hogy mindegyikkel pontosan tisztában lenne, alapvetően mit mond, rendben van? Alapvetően rendben vannak, ugyanakkor azt kell mondani, hogy ha a cél a gyors kártalanítás, akkor nagyon sok mindent kell még tenniük ezeknek a hitelintézeteknek. Találtunk már olyat nem is olyan régen, kettő évvel ezelőtt, hogy kockás füzeten volt mondjuk néhány betétesi adat? Ezt nem mondja komolyan. De, de volt olyan is, amikor csak Excel táblázatban volt, ami már egy fokkal jobb, csak ö, nem mondható. Egy, hogy egy mond... bank volt, vagy valami szövetkezett? Most, most hadd nem menjek bele a distinkcióba, hogy melyik volt. Találtunk ilyeneket, de találtunk olyanokat is, amikor a betétes neve mellé nem volt rögzítve semmilyen másodat. Kovács József azok, hogy ennek leesett mesíteni. az álla, ilyenkor az ember mit csinál? E hát ezeket a tételeket félre kell állítanunk, mert csak ezek miatt, a hibák miatt a rendben lévőket nem állíthatjuk Én ezt meg? Értem, de most ugye arról beszélünk, hogy béke van. Mit gondoljak arról a pénzügyi intézményről, ami ilyen jellegű adattárral, vagy így, így így rögzi az adatokat, tehát azért ez emberi mulasztások is vannak a történetben. De arra, ugyan, ez nem emberi mulasztás. Tehát azért e, az az intézmény, ahol, jó, most nem, nem mondok hülye hasonlatokat, e, ez borzasztóan hangzik. Egy példát van. hadd mondjak. Nem olyan régen bekövetkezett, hogy csak azért nem kapta meg a betétes a kártalanítást, mert az őt, nem tudom, hogy mennyi ide korábban rögzítő ügyintéző, elfelejtett az édesanyja nevében a végső ibetűt beletenni és ezért bement, bezárt a takarékszövetkezet, beküldtük, ahova be kell küldenünk, beazonosították, jé, az édesanyja nevé nem azonos, mint ami a rendszerben szerepett. egy betű hiányzott, minden más lakszín, mind, név, ne, nem kapta meg, illetve elutasították, hogy, hogy nem azonos, Ö, szólt a betétes nekünk, ránk telefonát van egy 24 órás telefonvonalunk, ö, és szóltunk neki, hogy azonosítottuk, ez, az a, ez egy olyan típusú hiba, amit bevállalunk menjen, és, és kapja meg minden hamarabb a pénzét. De ez a szőszel hasonlgatást ügyüges esetene? Ilyen típusú helyzetekben azért képesek emberek beesni ebbe a hibába. Tehát ez... Ha már itt tartunk, mit, mit célt szolgál egy 24 órás telefonszolgálat? Azt a nyugalmat? egyébként... Ha van valakinek egy 24 órás telefonszolgálat, az az én szememben a dolog komolyságához tartozik, már pedig ugye ennek ezt, a 24 órás szolgálatot lehet, hogy békeidőben is fenntartották. Békeidőben nem, nem? mert olyan alacsony, hál' Istennek a belső telefonszám, de most már azt kell mondjunk, hogy nagyjából az takarék Takarékszövetkezet bekövetkezése óta, ami én nyáron volt, azóta folyamatos. Gyakorlatilag információkat adunk neki, de bizony az esetek, nem tudom, hogy hány százalékában, de, de érzelmeket kezelünk. Én például fél tizenekor telefonáltam a szemest. És tényleg visszahívják az embert? Még addig telefonáltam, amik föl nem vették egy roppant erőszakos. Abszolút visszahívunk mindenkit. Engem fél 11-kor Oroszországból hívtak egy érintett ügyfél, hogy szeretne kérdéseket feltenni. A telefonszámom ott van a honlapon, engem Igen. ért el, és válaszoltam neki. De volt olyan ügyfél, mondták a korszenteresnek, hogy 58 percen keresztül beszélgetett a korszenteresekkel, és csak akkor nyugodott meg. Én megértem ezeket az embereket, vagy megértem őket. És ez nem a pénz nagyságá múlik. Az, az hülye, aki a pénz nagyságá rúgózik, egy élet megtakarítása lehet 100 000 forint, és lehet 100 millió forint, magát az embert nem minősíti ez a, ez a dolog. Um, ugye létre a beteg, biztosítási alap, mindig valamit betegbiztosítási alapot akarok mondani, árulja már el, hogyan van a befizetés, hogyan jön létre az összeg. Gyakorlatilag a törvény kimondja, hogy hitelintézet Magyarországon nem működhet anélkül, hogy ne lenne az OBA tagja. Ez jó hír a betéteseknek, hiszen sehova nem tudom tenni a pénzem, ne lenne biztos. Ez viszont valamennyi hitelintézeti forma, banktakarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek, mi a lakást, a lakást, fizetnek. Önk az OBA igazgató tanácsa eldönti, hogy a következő évre mennyit kell fizetni. Mi fizetnek nagyság, ügyfél, forgalom. Mi be, be, be, be, gyűjtött betét volumen. Annak x százalékát? Így van és lehet tudni, mennyit, vagy ezt hadítítok? 0,14 minden, minden Nagy cég többet fizet, kis cég kevesebbet. Ez teljesen így van. Még egy évig, és 2016-tól az EU-s szabályok alapján át kell térnünk az úgynevezett alapú díjfizetésre. Én semmihez sem értek, csak olyan benyomást keltek, mint hogyha értenék hozzá, száruljál nekem, hogy most, olyan amikor a betétek összege radikálisan csökken hiszen köt, kötvények, hát nem, hát más dolgokban tartják az emberek a pénzüket. Akkor, akkor a befizetési összeg is csökken ezek szerint? Nyilván akkor a, a úgynevezett díjbevétel, amit a bankok fizetnek nekünk, az is csökkenhet. Ezeket a hatásokat is figyelembe véve alkotjuk meg azt a úgynevezett díjkulcsot, amivel jövőre beszorozva fizetik nekünk a díjat. Potenciálisan fel vannak-e készülve egy olyan csődre, amely mennyiségileg meghaladja azt a pénzt, mint amivel rendelkeznek. Mi folyamatosan fel vagyunk erre készülve. Ez a dolgunk. És akkor mit csinálnak? Mert ugye most először talán uh, felvett... Ha most a Széchenyi Bankkal befejeződik a dominók felborulása, akkor a Széchenyi Bank ügyfeleinek, inkluzíve engem, aki ott egy 5 millió forintnál nagyobb összeggel bért, kifizetnek és kifizetik az összes többit belétve a hitelszövetkezetet, az egy hitelszövetkezetet ezek a legutóbbi történetek, akkor marad még pénzük, vagy ezt nem tudja jelent? Marad még pénzünk egészen biztosan, sőt, ugye a Magyar Nemzeti Bank visszavonta a tisztakarék szövetkezet működési engedélyét, ha és amennyiben eljutunk oda, hogy őket is kártalanítani tudjuk, még utána is fog maradni pénzünk, de ha akkor is bekövetkezne bármi. Az oba folyamatosan erre van készülve, hiszen nekünk ez a dolgunk, akkor is elő tudjuk teremteni a kártanításra szükséges vagyont. Ugye két lehetőséget mondott, az, hogy hitelt vesznek fel, vagy kötvényt bocsájtanak ki. E tekintetben önöknek én kötvénykibocsájtási joguk van, vagy hogy? Van Így van, ez? megszereztük ezt a jogot, hiszen bővítenünk kell azt a jogot. De azt Megbízható? Vagy mi? Gyakorlatilag az állam mögötte el, áll, és. És milyen százalékon lenne, azt kiállapítja például meg? ha lenne ilyen. Ez egy jó kérdés, ez valószínű majd a Nemzeti Bankkal kapcsolatos konzultáció eredménye lenne. De ilyenre nem kerül volt csak se került mássor? Még nem, sőt olyanra sem, hogy akár csak hitelt volna fel, mert soha nem ürült ki még az dobokassza. Publikus lenne? A, a, az önök által kezelt pénz mennyisége az szabadon látható, vagy az hadítítok? Teljesen publikus ott van a honlapunkon. Mennyi volt évelején? Valamivel több, mint 100 milliárd forint. Mennyi most? Ha figyelembe vesszük a tiszatakarék szövetkezet kártalanítását, amelyre majdnem hamarosan sor kerítünk, akkor nagyjából 10 milliárd forintunk marad. Hát ez egy elég jelentős költség. Hány intézmény dőlt be, akiknek az, amelyeknek az ügyfeleit önöknek ki kellett elégíteni? 1993. Nem, csak idén. Idén 6. 6? Ez átlagban több, mint a korábbi évek? Messze meghaladóan nagyjából azt lehetett mondani, hogy évente egy, idén több volt, sőt most úgy néz ki, hogy, hogy több is lesz párhuzamosan. Ilyenre még nem került sor, de nyilván úgy alakítottuk ki a rendszereinket, hogy erre is képesek legyünk. Hol van a startpillanata? A felszámolás, illetve a végelszámolás elindítása. Mit mond a Magyar Nemzeti Bank, amikor önök jönnek? Átengedi nekünk a terepet. Nem, de, de mit mond arra a, a pénzintézetre, hogy önök jönnek? Visszavonja a működési engedélyt, és elindítja, vagy a végelszámolást, vagy a csőd eljárást elindítja. De a ezt a önök se tudják korábban, mint bárki más. De ja, természetesen tudjuk korábban. Van egy együttműködés megállapodás a Magyar Nemzeti Bank is köztünk, ez nyilván hadititok, azt nyilván kérdezem, ezt a szolgálja, hogy a ö, tudjuk kezelni időben. Binder Istvánnal egy kisebb vitába kavarottam, de azt most itt nem mondanám pontosan, mert ő most nincs itt, hogy az mennyire jellemző, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy 24 órás lukat hagy az ügyfeleknek, a tekintetben, hogy felszabadítja az 5 milliós keretet, felemeli 100 ezer euróra, majd egy nappal később kiderül, hogy a licencet visszavonják. Én speciál azok közé tartozom, akik ezt követték. Én abban a hitben voltam, hogy ez ilyen gyorsan nem követi egymást. Ha tudtam volna, nem tudom eldönteni, hogy elmentem volna a pénzemért, vagy sem, de látszólag tökéletesen indokolatlan ez a 24 órás luk, amelyet egyébként a kormány éppen baráti, vagy kevésbé baráti borgánumok különböző magyaráznak. Én ettől most eltekintek, de nem nagyon értem a, a luknak a helyét. Nem tisztem kommentálni a Nemzeti Bank döntéseit, és betétbiztosítóként abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy bennünket igazából onnantól kezdve érdekel az ügy, hogy bezárták az intézetet. De ön tud arról, hogy a Széchenyi Bankot leszámítva máskor is előfordult ilyen 24 órás luk? Per nem tudok én um, Oké. Okay. Elkezdődik a, nem is a visszaszámolás, épp hogy a számolás. Most mi van? Hadd legyek ősző, mi van a Szétségi bankkal? Gyakorlatilag az történik, hogy ezekben a napokban, órákban dolgoznak a kollégáim azon, hogy megállapítsuk, hogy minden betétesnek forintra mennyi kártalanítás jár a törvény szerint. Esetek többségében az is beletartozik ebbe a munkába, hogy újra számoljuk a kamatokat, hogy pontos összeket kapj. Ebben a bank már nem vesz de ebben a bank már nem veszély, ezt már mi csináljuk. Abszolút. A bank a prospektúrán van. Így, ilyenkor elhozunk az adatbázist, és ilyenkor minden rajtunk múlik. Általában nem bízunk senkiben, csak magunkban. Ellenőrizzük magunkat 28-or, és beindítjuk azokat a kifizető szervezeteket, postát, takarékszövetkezeteket, OTP-t, amely szervezeteken keresztül tudjuk majd eladni Jó, pénzünket. hogy a Szécheny banknak van száz ügyfele. A száz ügyfél mennyi időn belül kap értesítést arról, hogy mi lesz a sorsa a pénzének? Azt kell mondanom, hogy 10 munkanapon belül már képesek vagyunk kártalanítani, amikor már ön fel is veszi a pénzt, az azt jelenti, hogy Nem, az, az értesítés mikor kapja meg az illető? 5-6 napon azt mondom. Külön Amihez képest? Mondjuk az indulástól. Okay. Indulást az tehát az azt mondom, most a 7 volt az indulás. Így van. Ehhez képest, tehát azt mondja, hogy én mikor fogok levelet kapni? 5-6 napon. 5-6 napon, tehát ez azt jelenti, Hogyha én a jövő hét közepén nem kapok levelet, és azon éppen nem lesz Oroszország, és felhívom önt, akkor azt fogja mondani, hogy. Egész nyugodtan fel fogom venni a telefont, és el fogom mondani, hogy hol áll az ügye. Értem. Most ebben a pillanatban nem visszajövök azzal, hogy én egy ügyfél vagyok, bár nyilván eddig se tagadtam, mindig elmondtam, hogyha volt egy ilyen érdekeltsége egy történetben, remélhetőleg az összeférhetetlenségig nem jutottam el. Önök most is meg tudják mondani, vagy ez akkor lesz aktuális, amikor eljön az a pillanat, amikor már a kifizetés értesítik. Tehát, hogyha önt ma felhívja egy szétségi bankos ügyfél, hogy mi a helyzet, akkor kap-e választ? Gyakorlatilag meg tudjuk mondani azt, hogy milyen stádiumban van az ügye, és meg tudjuk mondani azt személyre szólóan, hogy vélhetően, mikor fogja megkapni. Milyen stádiumban lehet az ügye? Feldolgoztuk-e már átadtuk-e a postának, postázásra kapja már a pinkódot, pinkód után két nappal kapja a kártyát, tehát ennek vannak ilyen típusú határidők. Azok a, a határidők, az idők, az... amelyeket önök tartanak, azok szintén törvényben rögzített határidők? Nem, ezt az oba határozza meg, hogy minél gyorsabb legyen. Gyakorlatilag mi egy gyors reagálású válságkezelő szervezet vagyunk. Hát De az ö... a 20 az... munkanap, amiről beszélek, az kirögzítette. Az, az törvény, az EU előírás, az viszont a maximum, de nekünk az a célunk, hogy minden értem, de tehát az rögzítve van, a így 20, 20, 20, 20, 20 munkanapon nem léphetnek túl. Uh, Azon egyszer léphetünk túl 10 napig, maximálisan, de azt a 20 at sem szeretnénk kihasználni. Jaj, ez itt most az ünnepek miatt elég zűrzavaros lesz számolni a munkanapokat. Vélhetően igen, de nagyon bízom benne, hogy a Széchenyi Kereskenelbő Bank betétesség jóval, ha jelent egyébként? megfajt. Ez egy idei, idei kifizetés jelent egyébként? Mindenképpen. Azt kérdezem öntől, hogy az összeghatárokon mi múlik, ki az, aki postán így, úgy, amúgy veheti fel a pénzét, és ez nem a Széchenyi Bankra vonatkozik, hanem minden intézetre, amelynek a pénzét. Áj, a pénz effektíve, az, az, azt önök kezelik? Azt a vagyonkezelőn kezeli az AKK? Az AKK-n keresztül, igen, így, igen, így. igen, amely ö, ö, utalást teljesít az önök. Gyakorlatilag felszabadítja a mi kérésünkről, állampapírból, likvidálja, és ezeket utaljuk el a postának, a takarékszövetkezeteknél, illetve az OTP banknak, annak érdekében, hogyha befáradnak az ügyfelek vagy mondjuk 100 ezer forintig a tényleg legkisebb betétesekig, például a posta készhez viszi, mint a nyugdíj. Jó, minimulik ez a három kategória, vagy kettő, nem tudom a sértelem. Gyakorlatilag a vezérel, ezeknek a kialakításakor az volt, hogy. Milyen, az, hogyan vannak az összeghatárok? A kereskedelmi bank esetében egy millió forintig a posta viszik, ki, egy és 5 millió forint között, a betétbiztosítási kártyán keresztül, öt millió forint felett pedig az OTP-n bank fiókjain keresztül. Mi okozza ezt a distinkciót? Hogy minél gyorsabban tudjunk kártalanítani, és ne terheljük, a jön egy-egy ez a készétsényi kereskedelmi a esetében furcsán hangzik, hiszen viszonylag limitált a, a betétesek száma. Ugyanakkor, hogyha például egy orgovány és vidéket a szövetkezet esetében gondolkodunk 30 millió, vagy 30 ezer betétesen, ha az beterelnénk 10 munkanapon belül bármelyik postár azt a 30 ezer főt, vagy OTP-re. Megkérnénk akkor... őket, ne telejük be őket. Hogy azt kérdezem öntől, hogy amikor 30 ezeret mond, vagy mond bármi mást, az nem hagy titok, tehát ön például ügyfélszámról nem beszélhetne elvileg, nem? Ügyfélszámról tudok beszélni? Ön tehát megmutatja azt, hogy a szécsény Banknak a halála pillanatában hány betétese volt? Akiket mi kifogunk, vagy amelyeket fizetni, jogi személyeket is, durván 1400, de holnap egész pontos számot tudok mondani önnek. 1400. Én mindig olyan kicsit furcsán néztem arra a bankra, az egész működése nagyon furcsa volt, de megbíztam, gondoltam, ha van licenszert, akkor van négy kereke, van sofőrje, busz, csak elviszek oda. De az 1400 az egy, az egy igen alacsony szám. Az egy igen-igen alacsony szám. Különösszeként az a jogi személyek és természetes személyek együtt. Így van, tehát nem csak magán védünk, hanem jogi személyeket is. De az, az, az, az már nem mondhatja testi. meg, hogy az összkifizetés az mekkora lesz, az már haddítítok, gondolom. E percben nem tudom megmondani, de mai nap délután már meg tudom ennek azt is mondani. A sem adjítok? Az sem. Az nem megy a banki titokkal. Aggregált adatokat tudok adni. Uh, mi ez a kártya, amiről ön egy pillanatra, posta. Az illető kap egy levelet, hogy menjen el, vagy, vagy kap, kap, egy, kap egy ilyen posta ízét. A... 100 ezer forintig a posta a készpénzt viszi a betétesnek. Jö, igen, igen. 1 millió igen. forintig pedig egy értesítőt visz arról, hogy mely posta helyre tud befáradni, és ott tudja felvenni az őt megilletőszeget. De mi az a dobabak kártya, amiről ön beszélt? 1 és 5 millió forint között használjuk ezt a módszert. Ez gyakorlatilag egy jobb által kibocsátott kártya, amelyen keresztül... Az OTP-automatákból és fiókokból, valamint a postahelyek POS termináljaiból fel tudja venni az összeget. Itt van egy napi limit, napi 800 ezer forint ennek alapvetően készpénz logisztikai okai vannak, és ezeken keresztül fel tudja venni. Gyakorlatilag egy biztonságos módszer és egy gyors módszer, ez is azt a szélt szolgálja, hogy minél, minél inkább szétszórjuk a tömeget a partnerszervezetek közé. Közben az 5 millió forint fölöttiek azok hány részletbe vették ki a pénzüket? A hány részletben akarják, de maximálisan. Vagy 5 millió forint felett? Igen. 5 millió forint felett arra kérjük a betéteseket, hogy fáradjanak be, vagy egy OTP bank fiókjába, a Széchenyi Kereskedelmi Bank esetében, vagy általunk jelölt a részszövetkezeti fiókba. És ott egy összegben, részösszegekben? Három döntést hozhat a betétes, vagy leköti, vagy elutalja, vagy felveszi okok miatt mi azt mondjuk, hogy utána. Ezek azok a költségek, amelyek ilyenkor jelentkeznek, pontosan azok, hogyha egyébként a saját bankjában normális körülmények között tenné. Mivel önhibáján kívül kerül a betétesebbe a helyzetbe, joggal elvárható, hogy neki érni még költségvébe ne kerüljön, tehát minden ilyen tranzakció. És de bágyja az ember, hogy tönkre menjen a bankjában, akkor nem lesz ilyen költség. Azóba fizeti a betétesek helyett? Igen, tehát teljesen jó. A végén még szeretem. Um, ez legkésőbb a 20. munkanapon történik. Jogilag igen, igyekszünk, hogy legkésőbb, a tizedik napig... Azt nekem, mi alapján választják ki azokat a, a, az intézményeket, ahol egyébként ezekhez az összegekhez hozzá lehet jutni. Miért pont az OTP, és miért pont azok a szövetkezetek, amelyek... A mi szempontunk az volt, hogy országos lefedettséggel rendelkező szervezetek legyenek a kifizető partnereink, megkerestünk top 10-es bankokat, ebből a takarékszövezetké hálózat, illetve az OTP bank válaszott pozitívan, és látott fantáziát abban, hogy együttműködjen az obával az együttműködés körülbelül egy-két-három éve ezelőtt kezdődött mind a két szervezettel. Tehát abban az esetben, amikor a Széchenyi bank ügyfeleit, a hitel hitelszövetkezetek az ügyfeleit kielégítik anyagilag, akkor ezzel párhuzamosan a Netán a kormány adná Törösszke István lemondását, akkor ezt az obaszó átvit értelmében nem tekinteni saját halottjának. Indiferens számunkra az a tény, hogy éppen az AKK-nak a vezetőt is előjét kitölti be. Hát nézzel, van két intézményesek, amelynek nagyon jó, jó működő. Én önt most ismertem meg a Binder-t, korábban ismertem, a történelmi takásnál láttam, hogy van emberi arca, de nálam is az volt. Loyálisak is. Nem lehet könnyű, tehát ugye önök állami, ez önállami alkalmazott. Nem. Ön alap alkalmazott? Tehát, Igen. És gyakorlatilag az alap, az, az, az, ez minőségileg más? Tehát ő, tehát... Mi egy versenypiaci szellemiségű gyors reagáló intézmény vagyunk És, csak a, és, csak, a, és, és csak a parlamentnek kezel. felelnek? Parlamentnek felelnek? Gyakorlatilag igen. Tehát őre nem szólhat rá a magyar Nemzeti Bank elnöke? Legfeljebb azért, hogy, izé, hogy miért megy miért át a, izé, a szabálytra az Nyilván a Nemzeti Bank az oba vezetőségében ott van két alelnökkel is. Tehát minden olyan. Maga is... a vezetőség hány ember? hét főből áll, gyakorlatilag a piac... Kapuban, a, a, piac is, a piac is, tehát a befizető igen? oldal képviselők is ott ülnek. A De elmondja ne... az összeállítást? Nemzeti Banknak a két, a, a két két ember a Nemzeti Bankból, további öt. Két ember a Nemzeti Bankból, kettő a takarékszövetkezeti világból, egy a bankszövetség főtitkára, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium mindenkori államtitkára, valamint az oba ügyvezető igazgatója, ki a, a, a végrehajtó szervezetnek az irányítója. Nagyon örülök, hogy megö Őszintén nagyon sajnálom az apropót. Tehát önnel találkozni, az, az, ebből a szempontból az önfoglalkozása nem egy hálás foglalkozás. Hiába örülnek az emberek annak, hogy a pénzükhöz jutottak, ha az obával kapcsolatban kerülnek, az jó nem lehet. Igyekszünk megszolgálni a bizalmat, és igyekszünk gyorsan dolgozni. Ezért értem, de a kiindulási alap nem tud pozitív lenni. Tehát önnel nem ismerkedik meg az ember, ha minden a normális kerékvágásba megy. Van egy 22-es csapdája betétbiztosítás kommunikációjának. Nehezen Igen. lehet beszélni újra hogy elkerülnénk a bankcsőt fogalmát valóban. Igen, Igen de ezt relatíve jól csinálja. Tehát, különösen, hogy el is jött, pedig megpróbáltam lebeszélni. Nagyon szépen köszönöm. Tartsam meg ezt a jó szokását. Én biztos, hogy felhívom, hogyha jövő csütörtökig nem kapok ilyen értesítést. Örülném fogok neki. De abban a biztatott, hogy nem fogom őt felhívni, mert nem fog történni. Nagyon szépen köszönöm, teljesen meggyőzött. At, tehát, hogy mondja nem meggyőzött, nekem nagy, ugye én otthonról hozom a bizalmatlanságot. Anyukámtól sok mindent örököltem, szüleim zsidók voltak, így zsidó lettem, de nem kéne annyira bizalmatlannak lenne, mint amennyire bizalmatlan vagyok. Azt már csak anyukámtól örököltem, de azt nagyon. És most ön ezt így ki tudja kezdeni. Tehát, úgy, úgy, úgy azt mondom, hogy ez a pacsák megbízható, mi van, hogyha az oba is megbízható? Sőtlen, itt egy ilyen fránya mikrofon mögött ülök, talán még, azt nem mondom, hogy jót teszek a cégének, de legalább rosszat nem. Köszönöm, hogy még egyszer, hogy eljött. Köszönöm én is. Most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.